Martín Quilloren Chocoa Bueno, berandu, baino, seguru. Martinkitxo, kaixo. Kaixo, arratsaldeon hon. Beranduz, eh, beti fan fanpilla bat dauzkatu eta aha, autografok aha. sinatu, eta argazki atera eta utziko jaztu hau, eta utz bestia, eta bak, Grupiak, nolakoak dien. Bai, ezta. <laughs> bueno, gaurko menua zein dugu, a ber. Gaur, menuarekin nazi aurratekan, bi gauzatxo esan nahi dut. Abai, zein. Oso geloskor nahola. Abai, zergatik. Bai, bueno. Gauzatxo bat esan nahiret, nagola eskoran ahola bi motiboren gatik abai, abai, Batetik, hemen Leno, oain arte behintzat MK, oi hartu MK, zein zan? E, oain arte behintzat Ah, amigo... Martin Kicho, ez da? Bai, ba, ez dugu proba zeharik, eh? Abai, badugu, bai, bai Eta oain, MK berriz, beste bada, ez? Zein? Mari Carmen Zertikan? baino ez dakit, oso ondo zen Mari Carmen Zet... Ez? Pegatina bat omen dauka, o lako zerbait, ez? Ez dakit, ez, ez dakit Seguro? Ez da ki, De. ba. Eh, Mari Carmenek tokillak enduditela sentitzeet. Eta hor dut un pixkat desplazatuta ikusten den dugu. Ba da eh? Bai? P eh, proba zientifikua. Proba zientifikua nik esaten dudan bezala. Bai. Bai, ba. Jarrizazumesez nere... Se, probaz zientifikua. Eh, bai, pixkat, pixkat, pixkat. Bai, Zendia jakiteko Mari Carmena unor da, noz, eh? Bai, bai. Beraiz, beraiz, beraiz. Bueno, Hortxe, eh? Egia da realeko jokalari gehienen amek Marikarmen Carmen izen dute, izena dutela <risa> Zer txiste txarra, zer txiste txarra Bueno Zer txiste txarra, zena izan? Hau eka pegatinakoak eh, abesti bat egindote esnebeltzakoekin Ah, bai Bai, bai, eh, esnebeltzaren azkeneko diskoan abesti bat dukate, eh, bueno, danek alkarrekin Bai, bai, bai, hori kereo beste unguaten jarrikoeo Ale, a ver, a ver, es se... Bigarren abestia. Es Nebeltza 3 kolpetan azkeneko diskuko bigarrena bestia... Neizakoratzen oi? Bai, bai, txena, a ber. Abizamo da. Zeu susto eta <tipa> Katalunian entzuten diren oiu independentista zaleibruz. Bai, zerrekeria horietaz guztiak. Beraz. Auda, eh? Ba, ez da izango orduan, Estekin da egitek izango orduan Noting Remei La Pegatina Ah, hau da, hau da, bai bai bai Notengo Remedio Bueno, hortxe, eh? Notengo Remedio Amor bat Bate batek amor. bere bizitzaren <laughs> <laughs> zah, izango luke hori <laughs> <laughs> ta, pigarren motivoa, reoteko, Eta pigarren motibua geloskorreoteko Eta hau bai dala motibua bene-benetakoa Eta ez brometakoa, lehenokoa bezalakoa Da Adarrak jarri dizkigu zula Nik? Ez oinatzek, eh? Oñazen mitzak arbi esan du, banoa <risa> Beste bat, eskutukerian nahi da Eskutukerian? Bai, bai, bai, bai Bai, bai. Zeratik, Immanuel bai. Ohiartzu nirratia Bai Ohiartzu nirratia zemat gauza eman dizkizu Azko? Azko eskonduta ohiartzu nirratiarekin Bai, baina... Osatai... Bai, eskontzako ez dakizan bagarren mandamenduan esaten du Fidela izan berdezula Ah, Fidela izan berdut Bai, eta ez nabil ni kastrokeriatan Ah, ez? Ez? Nola ke? Esaldakandi gora froga zientifiko bat demuastatzen du una fidela izan. Usteu baietz. Usteu baietz. Entzengo e, deu pizka bat. Bai bai, entzun, bai. Patxi, kaso gabon. Bai, gabon Eskarrek asko gurekin ezata egatik. Bai, patxi, eta Mikel. Eta bakatu itxita egatik, bai. Hori-hori, baka bera, eh? Ez da, oze, horik, eh? Patxi, Mikel, Mikel, Patxi. Eta beste telefonoan, e, urtzi dugu, urtsi, kaso gabon? Baita, zire, gabon. gabon. Urtsi, <laughs> <laughs> Mikel, Patxi. E, Horena orkestuko dizkizut. Zerkatik onbitatu ditudan, patxi eta urtsi. Mm. E, zuzenduko ditazu, okerre banabile, eh, patxi. Da, ba, e, Zuk astean zure kuadrilako lagunekin astean, iruzpalau e, afari egiten dituzu, antolatzen dituzu zure elkarte soziedade txokorretan. Aurren alda? Ba, erula bat ez, baina pare bat bintzen bai. Pare bat bai, hastian... Biten irutan, geratzen zara zure kuadrillarekin. Bai, hori da, hori da. Elkarrekin afaltzeko. Hori da. Bale, zenbat lagun elkartzen zaretea, oda zenbat lagun e, gonbidatuta daude afaritxo horretara? E, normalen 6 azpi olebitega. 6 azpi olebitega. Marrean joa jatzegea, baino, ba, 6 azpi bat. Bale, Mikel, egoera, elkarte ba, soziedade bat, lagun kuadrilla. Oa no. entxizan, asikona itsegiten, eh, Martin? Batxi, zu altzera normalki afaria prestatzen duena eta itzordua eta ordua jartzen duena. Baina, bai Bueno, hori egoera, bai? Sí. Urtsi, bai. zure kasoa, okerez baina go, zu erren terri horretakoa e, zera berez? Oida, oida, oida, bai. <laughs> Eta oi egiten duzu lan? Bai, oise, oise. Eta oi lan egiten duzu kultur mugimenduetan, zenbait kultur taldeetan eta noski, herri mailako bilierak antolatzen dituzu. Bai, bueno, antolatu nikeza, antolatzen dituzte. Dituzte, bai. Bale. Mikel, zer gonbidatu dugu urtsi bat horretakoa e, delako? Baina bere bizitza, bere e, bilera oiek e, mm, betetzen ditu edo edo oiek oiartzunen gertatzen dira. Zergatik, aukeratudu oiartzun, baiara maian oiartzunek oiartzungo puntualitatea deitzen dioten zerbait ematen delako. Nola definituko zenuka zukurtzi hori? Zerra oiartzungo puntualitatea? Bueno, anek uste dute oiartzuarrok... E... Ba, patentatu duten tudo batez Beti ez? Eh, bueno, beti eh ezagiz zergatik danik baino gehatzen <laughs> baldimagia, adibidez, ezagite. Arratsaldeko beti jendia edo 185a, esan gune ke, beti eh amar minutu ordu horrin berandu. Mm. Ordu esaten dugu, bueno, ohi hartzen begiratuta, goiz etorri da. <laughs> Orcheba Martín Zer da? Ahotxare aldatu zaizu? Ez? Zer da? Ez? Ez? Adulterio kasu ondan ahotxa aldatu dezu jendeak esakiteko zeintzean? Adulterio kasua! Bai, baina gero izena berdin berdin, gazu? Urzi? Ai, <risa> ai, ai, ai, ai, ai, bi, adulto, bi adul, adul, adulterio egiten duten bi, bi pertsona moto daude. Bata da! Bata da! Ondo egiten dutenak, eta pigarrenak gaizki egiten dutenak Tan, iz, tan inez gaizki egiten dutenak Bai, ez jonda, segi gol sartzen dizkioten noietakoak Bueno, bueno, bueno ya, ya, bota bertzu eh? Bota bueno, a beh Bueno, eh... jendeak osetute egon goda eta menua botako deuk Gaur, bai. ikristo nalatorre, ikristo nalatorre A beh, konta iguzu, Imanol Bai eh, Martín, markatu eh, Martín, Martín, bai Martín, Imanol ez, Martín Contate, Zizkamizkatan, bi zizkamizka onyatz ketua kubata eguzkitzuarekin. Eh? E? Onyatzi, omenaldi, xume bezain unkigarria egingo diogu, oi hartzun irratitik, hankabatu intzat, atera dulako. Aha. Eta horrekin batea, albiste eta abesti saltxa piperpoto gorri horiarekin eta iturgaizkeriekin zipristin duta. Aha. Eh? Bueno. Nik proposatu nahi det, eh, Carlos iturgaiz izatea onyatzen ordezkoa. <laughs> Lehen niko Hicen euskaldun duen selekzioa piper pizka batekin. Hau bai izango dala gure selekzioa, bat aez, Tunisiaren kontra utzeta bigaltzen galtzen bai. Bai, bai, bai, Goi, goi mailakoa. Aha. Bigarren platerean marrazki bizidunen zopa politikoa. Ekia da marrazki bizidunak apolitikoak direla eta ez dutela joera politikorik. Nik gustei baietz, eh, ez? Gaur te gustartuko baietz, eh. Bea, Hortan beintzat ados gaude. Eta postrerako telefonoa eta euskaraz Bueno, Nik, ¿ya Nikor beste zebadu. Ori utziko deu, ¿es? Bai, bai. Gaur, ya telefono konpainiak eta, bueno, iparmen bat eingo duzu, baina telefono konpainiak alde batea utzi eta jongo gea jatetxeetara. Jatetxeetara. Nola lortu menuak euskeraz? Nola lortu, menuak euskeraz Ba, trikimailu bat daukagu en fin. Deitzen diogu, Rudolf arrezen trikimailua <laughs> Rudolfa des bai, Menua e, euskeraz lortzeko Aha, Bueno, ba, guazen mal lehenengo platerak Bai, venga, lehen no. bailean, bestelak erosatia okay. zuetik Azkar, azkar, azkar, ba, azkar Bai, txoin, eh, eski ja que mena bil, beste hain matkontutan Galo, guazen ba, den hain behar claro, ba, adulterio, miskana. adulterio, ka, adulterio eh? Adulterio kasua, bai Guazen, siska miskak Guazen, ba, aurrea Martín, zizkamizkak! Bona, bueno, Martín, zizkamizkak! Bai, zizkamizkatan, haipat du nahi deto, oinatz, nola ez? Ba, bi anketako bat behintzatz, hoi hartzun irratitik atera dudako. Aha. Eta, bueno, ba, oinatzen... Eh, eragina martinkit joaren txokoan, ba, oso ondei egizan da, ze. Eh? Alde be. batetik, hortxe ez? Sintoniako bai, hauetan bere bai, hau bai, txagau. Bai, bai, bai, bai. Eta beste alde batetik, e, bi saioetan egon da gurekin, uh -huh. urriaren hogeita zazpian, eta azteroren amarrean, iaz dira. Orduan, e, omenaldi xume moduan, nahi ditut jarri, beak, bi saioetan eindako zarrerak. Alkarren segidan datoz. Benga, guaz, zer entzutea, <gülüyor> Martín Quilloren Chocoa. Bueno, sintonia negen matendo isla paradisiaco batea jober dugula. Hortze Cuba taekin eskuan, mina ez es Martín Quilloren Chocoa da kaixo, Martín Quill. <tose> Viajando para Fonseca yomé de to Buen hortxe, karibeko doiuekin, Martinkillo oren txokoa kanpoan eguzkia derra dugu, eta barroan beste eguzkibat, Martinkillo bekarri duguna, kaixo, Martinkillo? Buena, ze politxea! Ze politxea, ez? Horregatik esan denik, onyatzketua kubata eguzkitzuarekin. Eguzki. Isla paradisiako, <risa> isla paradisiako bat, da, eguzkia, eh. bueno, bueno. Ez dit esan nahi, eta ez nuke esan beharko, baina... <coughs> Zer? Ez du da zertu Estu eh? las hartu de. Emendik biaste lako saiorako presatoko diazu goza polich bat, sarrera polich bat Se, eta bueno. ez, ze, egurre batea, ez? <laughs> <laughs> bueno, hortze utziko utziko diogu eta eta seri jo da, oinat, zorte on zure ibilbide profesionalaren urrengo urrengo atalean edo. Vale. Bueno. Ta bat junda oinatzek eh, biotzean utzi digun utxunea estu inork beteko, baina ark hemen utzitako zuloa, batean batek bete beharko hu ez. Aha. Bai, eta hori, nire proposamensumea da Carlos Iturgaiz, ekartzea, argui joan saioko esatari izateko. A, bai, bai zei irutze zeizu? Mm, pff, em, Puff, fff, e, oso oso e, konbentzituta ez zaudez? Ez, ez. Bueno, es, es, es, es, es. nik ehin e, e, e, det, olako ausunarketa bat tapentsatu det, nolako izango li izateke, argui joan saioko albisteietako tartea, Alde batetik urtzi, eta besta alde batetik Carlos Iturgaiz baleude. Hau xe da, azte ontako, ez zinezko, elkarrizketa. Ez, ez, ez, serio, es, serio. Ez baina, es, es, badago Iturgaizekin, zea. Txiste bat, ola, ola. arritzen aiz. Nola da, euskeraz, falta de riego. Iturgaiz. <laughs> <laughs> so, so, so. <laughs> <risa> bai igual, eh honek hartzen dagunean ja argoian saion aritzeko, bai igual, eh fiskat eh nola ezaten da, ba hasirako, o sea, zurrunkeri hori eta austeko, bai igual ondo dago, golako txistatu fantazio. Bueno, entonces con de mordur. venga. Ezinezko elkarrezketa. Venga, aurra. el Kitorekin, ezinezko elkarrezketa. Prentxani Errepasoa jarraian, hitza berria gara diario eta notiziaz. Berriakin e, goaz, e, upenek euskarazko mugimendua itotzera eraman dezakeen aurre kontu bat egindu. Bentsu, Europako legebiltzarrako re, resoluzioa A-Iru-Zero eta Zortxi-Barra-Laurogei. barra laurogei eta aztertu ondoren, gustatuko litzaidake azpimarratzea, Nire talde resoluzio horretako puntu askotan ados dagoela. Ese, ese, ese, ese, ese, ese, ez sandu goi. Ug esaten ari garen. Bueno, eh, bago bas eh, geuza barago aldia, egingo dute presuen eskubideen alde, Abenduaren 12 hemen 18 Zergatizuek Zergati ez zergati zuek esatoste la garra de los era, edo diputatu en congreso ora. Kongreso horretara eskatzeko bi bitartekoa gabe zuek naidu zuena eta zein jongo da Soraia bai jauna gure herriko ahotsak dira eta haiek agintzen dute herritarrek agintzen dutena bai bai bai nikustenun eh, oi zela baino ez ez ez violentzari laguntza ematen ditu du, du, zer di, Duzuen, bitartean hori da zatikatzea euskadi eta hori da zuen helburua seguru seguru oi dela enfin Joanen aste osoan zehar, oiartzungo udaleko langineak, uholdek eragindako kaltea konpontzen, astretzen eta kuantifikatzen, haritu dira. Estimazioa, eee, porzentaje... Zer? Porzentaje, ba, euneko berroketa dago momentu honetan, eta dudari gabe, nixi urnago alderdi popularra dintzat, porzentaje altuagoarekin, gure porzentaje izango da, hobeago alderdi popularra dintzat. Karo? En fin... Nik guztet <risa> bai. ondo golitzen dala. Bai. Badakizu zergatik litzendan ondo. Zergatik. Oan jarte nik behintzat oi hartzen irratien ezagutu dizkizudan bikotekideak. Betik izan dia estilo berekoak. Batazan serioa joa. Ba. Usue, edo edurne garaibatean, edo onyatz. Taztu pixka zinean katsondeoa jartzen zuna tabar. Bai. Ta oen berriz alderantziz. Ez? Ozea seri joa eta besteak biatzen dio vuelta. Ez? Ah, amigo. Ez daiz du... Mundo iru ditu? Ez. Eh, eh, ez ditu askoak onbentitu. Ez, Trabaketa dauzka, ez? Portzenta ju-jure, ju-jure-jure, portzenta jo-jo, eta... Aizu eta, albiste aparte, ba, igual e, oso pertsona aproposa izango litzateke ditur gaitzau, zera abestien eta dedikatorien sae jorako, edo tarte hortarako. Ah, bai? Harriko dugu ega litzateken? Bai? Harri. Venga. Gaur, ba, abeste rantxera jainainin. Ba, nik ulerdesaket... Zein den zure sentimendu gai honetan, eta adoses egon harren, nik errespetatzen dizu. Bueno, eee, eh, bastakit, beste bat, jarkoet, txipino jarkoet. Ba, guztatuko litza eh, egiaztatzea, zuek besteen sentimenduak errespetatzen dituzuela ditu ere. Bai, bai. Uztu, te txartel hori jan merezi dutela. Zuen eskuetatik datorrena. Beti injerenzia eta inposizioak dira Ohentxe! Ohentxe, gotu naz Hela huain eh, top-5ira da on kantan Oso ezaguna Ehhh... Oso ezaguna, oso ezaguna Os gaiteros, da noite, a ver hauden bi bi bi bi bi izan duk, goi ...sakatu nuen botolla eh, nahi gabe... jolasten Bai, bai, bai ...eta jolasteen eta enredando, mitas da ganozatzen den ...euskaraz eh, ba, botoillarekin eta kaskosikin, daña Zer? suces aquí muchas te has lucido. Es que el casco. <risa> <risa> Lucí viendo tan ybil tentar la cañera! <risa> <risa> falta de riego, eh, seño, falta de riego. Eh? Falta de riego. Bye. Bye. Bueno... Eh... Gusto hago igual, eh... A bestien... Tarte ontan, ¿eh? Vea aquí, albiste ye tan baño, ¿eh? <risa> igual oso marcatuta dago el lago político aquí, ¿eh? <risa> esta aquí, esta es, Esto es, es, estoy gusten. Esta aquí, esta aquí. Banik, arregi gusten dudanada, iturgait, argulloan saiyan, ¿vale? Sein izangolizateken, top wana, no la se te zozuk, hit pareideko hit pareide. number wana, es eh, right. eh... A bestien arten. ¿Jarri Ta... A bestia jarribe se improntó, nahi baldima eso se o se comentatu, comentatu, eh. Priesa. Es. Seintzen. Hemen akad nik gozategi bat. Dakat bakarrik, Martín. Esta que yo, ¿eh? Esta que yo me nik. Eh. A ver, nik, esta la casor va eh, a hartzen una top bat itur gaizekin. Eh, es. Es, es, es, es, es. es, es. Eh, es? Dakat gose, dakat gozategi, dakat la polla, dakat bid de los payasos, baño. Es, es, es, es. es. A ver, eh jarriko de digo... un urrengo platería pasakoa, ¿eh? ¿Eh? Eta jarriko dugu euskala e, selección abestia jarra ian, eta beidatuket Vale, mm, jarauchatuko vale, dugu vale, vale, vale, vale jongo bia, vale Lehenengo plater des, de, de premier platet Venga, aurrera Martín, lehenengo platera Martín, bai, es, Martín? Bai, bai, bai, bueno, itzein gode gure selekzioari buruz, eta gero berreskuratuko dugu bueno. itur gustuko guztuko duen e, abesti hori Bale, a ber Bueno, ahizu, e, oiartzuin ratia, gontzan Bilbon, ez da? Bai, Comanche City, Comanche Stadium bon, Hori da, eta, bueno, ez zan ondo joan partidua, egilasateko, ez? En fin... Utxe tabi, Tunisiaren kontra, en fin, giroa, taldarrika penata hori bai, baino, emaitza, hmm, kaskarra Papa, bai... Horri buruz ez deta askorik, hortan bintzat ez eta askorik sakondu du nahi Baina nahiko nuke kartziaen ona e, gai bat ba, polemika handia sortu duna Izenak ere izana badu, baina hemen izenarekin saltza handi xamara ez? Euskal Selekzioa, Euskadi, bai. Euskal Herria Orduan, e, lehengon komitatu zenidan zuk diario asko zorion du nahi zenula, ez? Bai Portadan jarri zuen zerbait egateik, ez? Honekin no. lotutako gai baten bai. arira Ez zuenako Euskadi jarri? Jarri zuen? Euskal selektiba. Ta hori zergatik da Euskal Herriko selekzioa edo? Bueno, beintzat hauek Euskal selektibora bilni naikoain dute. Bai. Bueno, soriondoengoa ditu, diia baskoak bingoagatik. Bai, eta uste du bat dei bakarrik da bai. modulata eta kitxo Martín. Aizu ez dait itark geratzen zeinek jokatze zaken Euskal selektiba hortan ta a ez, a ber, a a a diles, Fernando Llorente hori sta Euskal Herrikoa, ez euskalduna. Euskal Hoi da Aletik esaten duna, bai, denak Euskalduna etxugu, ez, rinkondesoto, erri onxa da, beraz, ez da Euskalduna. Ta ordo Euskaldun, zerratik no? jokatzen du, ba, ez da tonten ondo. Ba, eta nik, nik, nik zerratik. Ordo, nik ustez buelta asko eman dizkiogula gai honi, bai. baina, da ge, buelta gai egi, baina lortu gertek beste selekzio bat, edo bestela, selekzio guria, bai. baina beste irizpide bat zuen arabera. Ba, ba, ba, a Ta ordo, oi irratiko mm, irizpide politiko, soziale, jarraiki, irizpidea markatu dut. Irizpide Izenna, euskaldundu badezakegu gure selekzio poki eta kitxo. Ta hemen sortu dut olako holako bat. A ATPan Iker Laukitxoak. Ba da, <risa> Iker Casellas. Bai, oidan, oida, ba, bakizu sentanik, ez? Sara Ikazkinaren mutil da una. <risa> Zer zikogea izena Oire, oire, ne, leño cafechato Sara Ikazkina. Bai, igual Iturkaitaino hobendo, eh? Ba, hombre. Bai. Sí, bueno, gero, Atzealdean, Sergio Lorez Hortak, Real Madrid, baita. Farruquito, alias Farruquito eh, Gero, Dani Al Ikusten, gero, gero a ver, a ver, seriotas un pixkat meso, eh Gero, beste bat, eh, oain atzerrian dabilena, gustet, eh, italian dabilela, Gabriel Militatzen dut Gero, beste bat, eee, uste toendik jokatzen nahi dala, hau euskiratzia asko kozatuko zaigu baina nik zaiak ere indet. Paolo Maldini da, nik jarriet Pablo Madari katua. <risa> Baili jau? <risa> bueno, hau da Fernando Al moduko bat, bueno, ez da propietala. Eta gero, hemen beste bat oso proposa Real Madrideko jokalaria baita, eee, baina ez dakit nola hitzuli, laguntza eskatuko izu. Ez dakit jarri, Josecho edo alderdi popularra. Ze Pepe, ez dakit jose txodan, edo alderdi popularan Alias Corta Zespe Ah, bai, bai, bai bueno, Horri, ez zaio pasako beste batzuei pasazta jena e, Bueno, zelaierdiragoaz A ver. Zelaierdian eh, Daukagu eh, Jon Hiltzail eh? Juan Mata, zea, le Valentzian jokatzen zuen hori. Eta David Txistularia Geno pixkate, indar pixkat hartzeko orain orain ture <risa> Eta gero beste bat, beste fichak eta oso ona iruditu zai dena Euskaldun dut adagolako, ja? Bai, bere, jatorriz da, Mijail Balak, eta nik jarret, Balak, Balak ja Euskeraz, badago, ja? <risa> eta gero beste pare bat, edo pentsatu ditut baita <risa> Ander eta ni badago <risa> Albaztetengo, zara? <risa> Ander <risa> eta ni badago Inepar, eta gero, bai, hoi da, eta gero bi eta alkarren ondoan jokatzeko oso proposak e, euskaldun dut dago delako, ja, bata kaka, kaka. Ez hori euskaldun dut dut hori internazionla dago daina ja. Baina egizatzen, eh, actitud kastelea dago zer Ez baina hau da kaka karekin, hori euskaldun dago baina alde guztitatik Eta horren ondoan, jarri e, nahiko nuke, bueno, kaka hau, beste kaka batekin, kakapilarekin pilarekin Diarra, diarra Kaka alde batetik eta gara kakapilla Hau eko zoa promozak realean jokatzeko ze ikusita nolako kakapilla indut den ba Aria maa Marti Txaini txaini txaini txain ja. ze oain badakigu futbolean importantenak aurrelariak diala Habe eta horren hemen sortak alanta dakar Habe, habe, habe Alde batetikan Brasilean jokatzen duen bat Ne eta itsasoa Neymar Bai, oida Gero beste bat Leo me bai Hau txarra, Hau txarra da. baino oso gona banez nola bai euskaldun dut behar deun. Messi. Gero beste bat, David Billa, Billa oh, oh, dao, gol Billa dao, ba horrela izan behar deun, argi dao. Eta gero kontuatu naiz, Ai, oh. e, Real Madrideko jokalari bat ere euskaldun dut haitekela. Karim etorri zema Ai, eta beste bat izenez ez, baina abizenez euskaldun dut haukaguna da. Ja. Cristaua, Ronaldo, ron al hori euskera da. Bai. Bai, bai, bai uh -huh. Ta kero hor jarriko va. dugu, bazurutu zabez elako batola, eta venga Eta horrekin kriston selekzioa eukiko dugu Zuru, zuru! Erriaz zurekino, ze Bai Bueno, baina bueno. Ze, ona, ez? honekin ez genuketu nisiaren kontragalduko Ez, eh, nik uste... Ez, nik nikuste... irabazita Ira bazita genula Bai, bai, bai Eta gainea ondago bai. Haizu, eh, balaukagu berreskuratzia... Zea, eh, itur gaitzen top bateko abesti hori? Eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, bai, bai. Eh, esan bezala, hau izango liztateneke, iturgaizek gaitek, oi lan egingo balu, punta-puntan eongo liztatenekeen abestia. Momentu txobat, eh, uantxarriko eta. Eee... Zutik jarri ah, barko zu, eh? Se, himno! Ah, oise, oise, oise, oise, oise. Zutik nahi ez zu jarri? Eee, ez, ez, ez. Bai, bai, a ver. Gora Espainia denok kantadezagun hau txez berdinez bihotz bakarrekin maita berria zer urdinpean herri askatuek bezarkatzen duena Gora Espainia baiara berden gatik taitsaz Anaien himnoa, justizia, bakea eta demokrazia eman dizki zuten entzat aintza. Justizia, bakea eta demokrazia eman dizki zuten entzat aintza. Bueno, alergia ta Ai Baño, ba, ba, ba, eta guztia, haina usartzen. Baino ez da Espainaren erezerkia euskeraz gainera, ez kontatu kit kontuatu zean da, Espainaren erezerkia itur demokrazia eta hor lako gaustak Bai, bai. E, ah, asko gustatu, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez taizko gustatu, ez. Ez, ez, ez, ez. ez. Naiego gure selekzioa, ez? Bai, bai, bai, bai. Iker bai, bai, bai, bai, bai, bai. Laukichoa, eta ta compañia. Iker Laukichoa. Oia, bai, bai, Iker bai. Laukichoa. Eta Sara Ikazkina ere. Bai. Sara Ikazkina. Ori oh, <risa> Naiego. Eh, bueno, e, zergatik iru hitze zait Sara Ikazkinarena behin eta berri intzongo deguela hemendi gaurrea. Oia, <risa> zergatik zergatik da aukati bipen hori. <risa> Hor, olantzeroren zea, ez? Laguna, Ikazkina? Bai, bai, bai, bai. Da, Bueno, lehen dengo plater zehontan, ah, gure eh, eh, Euskal Herriko selekztio propio jator eta euskaldundua sortu deu Aham Eta bye. ondo baderitzuzu, bigarren, con plater. platera con plater. Venga. Martín, bigarren platera pasako gara Ezeko plater Venga Martin, bigarren platera En fin, eh, Martín Vigar en platera Bye, eh, no Bye. Bye. Pero... Tanta oricha Sogar en alzoan Uda de rico Usa en gozoan Zer da? Hu? Hau da, pirritxeta porrotx, oi hartzunea etorriko bai, bai, bai, diaz. Bai, nah? bai, bai, bai, bueno, Zert zer ikan jarri zuau. Eten egin kota bein, gogorazeko, e, pirritxeta porrotx bere ikuskizun berriarekin oi hartzunea etorriko diala, eta horrekin batea, baina ez horrekin lotuta, bai. indartzen aida berriz ere, pirritxeta porrotxe aurkako jazarpen mediatikoa. Ah, bai? Bai bai, bai? bai, bai, hori da. Ohain, erabiltzen duten argudioa da, arbizun, Nafarroko sakanan, eh, Bertako umeak eta umen gurasoak konbentzitu nahi dituztela dela palestinar herriaren alde egoteko. Ah, ah, hori zekite horre bai. inter-ekonomia da Inter. ze hori da hori da hori da bai, bai, bai. bueno, zure launak eta horren bai, bai. bueno, la atzian ez? Eta horrek bai, bai. bueno, zer pentsatu eman dit Tarnok dakigu, pirritxe eta porrotxe ez dakit ezkerra dira baina edo ezkerra ingurukoan dauden edo haiekin simpatia duten edo ez dakitzen dola esan. Baina bueno, badakigu politikoak indola bait, markatu bai. bueno, eta daudela markatu egindizkigutelako. Baina bai. bai. Beste garaibatean, beste palazzo batzuk zeuden Ah, bai Eta beste marrazki biziduen batzuk egotez dian, eta bar Eta inork sekula ez dugu desan, ze alderditakoak dian, ze joera politikatakoak dian, Hombre. eta bar eta beste Sakinik. Gure garaian, eh, eta segurazki oiartzen irratiko entzulen artean eongo da berrogei urtetik gorako Nor bai. bai, milak eta milak eongo dia, seguru Gogoratuko dira Euren aurtzanoan beste palazo batzuk zaur Ah, bai. Bai, badaukagu pirritx eta alde batean ustea eta beste palazo haiek entzukia. Entzun mesedez, baten batek e, bere haurtzaroa karriko dutago gora. Buenaz tardez, queridos amigokao, izan ustean! ARAAAA! Bago, garritzik, konmucho, kaino, a ver, con mucho ah, miliki, jo zito, eh, milikito! Yakoma hau, hau da barkatu, ezatia baina aurrineko aldiz Martin Kitoren txokoa estrenatu zanetik, nik nire barruko fobiak aterako ditut. Ah, bai. hau da nire txikitako trauma bat. Osea, hauzek zian palyaso batzuk atatezianak, kamisoi moduko batekin. Nai. Eta jendeari, hau da aurrei deitzen zieten, ¿Cómo estan ustedes? No la usted Eta Zuk Zucbazakizu hauek adibidez ze alderdi politiko takoak zian o zer o zer bat hombre, Emilio Aragon gorrez. Ai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai belauna, azkeneko belaunandiko, oze, hauek zian Gabi, Fofo, Miliki, <risa> Fofito, Milikito, Rodi, eta gero besta batzuk eta etorri zian. Hauek, guri irutzez izkigu apolitikoak, baina hauek beti hibilizan zian, bai Ameriketan, bai Espainian, diktaduren itzalpean lanean. Ah, bai. Adibidez, Espainian, adibidez, bakizu noiz asizian lanean hauek? Noiz. Mila bederatzerunda hogeita emeretzean, haizu. Gerra zibila bukatu berritan. Kaslo lehiadia. Kuban egontzian lanean, ah. Fidel, Castro, eh, Fidel, Fidel Castroen irautza iritsi aurretik, gero alde gintzuten lako. Fama handia lortu zuten Argentinan militarren diktadura pean. Bidela... da, eta noiz, noiz ziren Espainiara, Espainiako telebistan lan egitera, irrogeita mabeian. Franco dalako bat, boterean zegoenean oendik. Kasualeia dia, eh? Bai, ba, bai, bai, baina inter ez dute ezer esan, eh? Ez? Edo, ah, ah, edo inter-ekonomia sortu aurreko hauek eta ez dute ezer esan, eh? Ez? ez, ez. Hauen, zeatik. Eta rita irasema, eh? Bai, rita Hauen, ja, hauek e, gainbera zizianean, ua, etorri zanpiskat altxanaian da, dola. Ba, e, oen dela gutxi, inter-ekonomian lan egiten duen gazetari batek, e, laro eta iruro gita marreko pasadizo batzuk eta bildu ditu liburu baten, eta eta han bertan esan du, frankok oso gustuko zitula. Zera, ah, bai? hauek. Bai bai bai. Banyauek estia, banyauek estia político geseu kate joera politikonik eta haue a politikoa raro raro raro, raro, raro, raro. Uek, bueno, haue, hauek egin zituztena beste pila bat eta oraindik hola Don Pepito, hola la, Don <risa> José. La, la, trine, pelos, ¿eh? la gallina Turuleta, la gallina turuleca ha puesto un huevo. Ori, Susanita tiene un ratón. Susanita tiene un ratón. Ah, baño azul, ni cuestión azul. Eh, baño, ya eh, se eh, te gastea agua, señala baño. Vale, Para sí eh. ¿eh? vale, vale, a ver si que yo seguir. Cómo ¿sí? me pica la, la nariz. Ay, no lo puedo resistir. Dale, Ramón. ¡Oyes! Oh, eh, dale, Ramón. Dale, Ramón. Está quise ver si metes goles. Que... <risa> <risa> eh, había una vez un circo, eh. Oh, ay, circo Galanta. Un circo que alegraba siempre el corazón. Ahí. Esta bestia, el auto. En el auto de papa, de papa bueno, nos iremos a pasear ta, Benetan, abesti guztik hauedanak, benetan gorrotagarria ez dian Sartzen zitzeizkizun burun eta peperen sintonia ez dela, ez zinkendo Imaginatu, nik tadena ta dakitela bai, bai, bai, baina, zun ni baina, dezente gaztea, baztea, bai, bai, eh? arritu inau, arritu inau ina. Bueno, danak dia gorrotagarriak bai. Baina, oain daukago bat, okeraspanau ok, badaukago bat bai, bai, bai. Bereziki gorrotagarria dana, eta demostratzen duna Ez hauek parafaxistako estakizeo oh, eskuintarrako ziala Bai eta beste zerbaitere bazeukatela Entzungo duguta? Entzunaz, komentatu ingo dugun Lunes antes de almorzar Una niña fue a jugar Pero no pudo jugar Porque tenía que planchar Así plancha, así, así, así, así Zerde hau, Martín Neska bat ezintzala jun, jolaztea zergatik, planxatu bertu lako. Hori, azteartean, azteartean aintzun entzun. Pero no pudo jugar, porque tenía que coser. <risa> Eta, azteartean, planxatu, azteartean, josi, asteazkenean eskobatu. Oztego nian, sukaldean janaria prestatu. Oztiralean, oztiralean zertzen? Ah, bai, labadora jarri. A ver, txen, Vay, vay. Vay, vay, vay, vay, vay. ¿A un Esa narigada, ¿arbi? Dú dígame. Hoy, oh, eh. Fue <tose> antes de almorzar una niña Bueno, usted una, ¿eh? Pero no pudo jugar porque tenía que cocinar. ¿Su caldo? Vay, A ber, renguas... gero, eh, hautzerrana, abesti hauek entzun dakundu baterako ginean ba normalak la ostraku. Orea ti atera gea jarraitzaile eta machista Karritu ban. A ber, Antes de almorzar una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que tender. Aste guztia, neska hoi lan nenda Bere anaia, bere aita, bere nun daude hemen Domingo, ben, ben. des de almorzar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar, porque tenía que pasear Hala, paseatu Baina nik entzundet, base hola jatoriz beste bat, ah, bai. Igande, iburuz eta e, beste gauza bat esaten zuen nao Eta zan, igandean jombartzula egitera Ai... Taquero, aude que estía, aude ya a politicoak, eh. Aude ya a Bueno. En bueno, eh, oso ocea, eh, oso eh. Vai, vai, vai, poste nais, poste nais. Bueno, ogeita Bueno, las hay, eh, las hay, las hay. Dar, va a caud en bora. Vai, pis que va a que yo, vai. Entran a zallebate que es 90 minuti y el Bernabéu son molto longi. Va. Martín que tiene chocócoa o soluciada. Bueno, aorbai, aorbai. Bueno, se joko aurrea, baina igual, eh, eh, salto egingo dugu. Bai. Eta jaungo gea postrena, ¿Postrena ya? Bai. Postrera ja. Bai, postrera eh ez duentzungo Simpson eta Hori beste egon bateak utziko deu edo eh? Naizuna, segi, segi, segi rek. Bai, bueno. Bai, vai, segi, segi, segi. Vale, va, ba, seguingo deu. Bueno, eh, ordun beste gauza bat pasata, pasako gara Heil Hitler entzutera. Bueno. Au oso zea laburra da eta honek zer daka marrazki bizidunekin. Pentsatu dugu, pallazuekin bezala, marrazki bizidunek daukatela joera politikorik. horik. Baina, hau entzun da, kontuatu kogea bueno, ¿eh? ez ez. Bueno, lemizi potxokillak ez? Ez ez ez hori pasaino dugu, eta hate hilderlea pasako gea. Vale, venga, va. Is this not wonderful? Is not a Führer Galzorgia? Heil Hitler! Eh? Nola? Hau <totipos> Donald? Hori da! Eta ez da nik montaje bat Benetan badao video bat Aga. Walt Disneyk bigarren mundu gerraren garaian emitituzuna Donald atea, Hai Hitler esaten ateatze dana Baina nik dudabat Ezaltziran ba, Estatu batugarrak Alemaniaren kontra borrokatu. Ez, ezaltzuten bat egin, ba, bai bai bai, bai. Kontua, Walt Disneyri beti esan izan diotela Hitler, Mussolini eta Hiroitoren aldeko azhala tauta beste. hori bueno, II Mundu Guerraren hasieran eta bar. Uh -huh. Ordun, bere abertzaletasuna edo estatu batuekiko atxikimendua adiratzeko, bere pertsonaiek sartu zitun Hitler, Hiroito eta Mussoliniren aurkako bideoetan. Aha. Uh -huh. Eta ordun, badago bideo bat eh, interneten eh adiratzen nola gara bueno, no la Mickey Mouse. Donald Atea, eta beste, e, beste marazkibizion batzuk, Hitlerren kontrako propaganda iteko. Ah, kontra, eta, ah, esatu. E, tarte bat baldin ma daukago, bai. experimentu polita indezakego. Youtube, Youtube-en sartzeko moduntzaude? E, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Youtube-en sartu zazu, honako e, esaldiago. Txin, e. txin, txin, jargatzen edo eta, bai, a ver, esan. Lakara bai? del... Bai. Eta hoy letras detrasango dizut. F Bai, U, Furer. H, Bai, bai. R E E, Furer, bai. Bai, Fierer. aurreneko aterako zaizu bideo bat. face. Da, e, hori da eta En español, o, bueno, bai, bai, eh subtitulatu da hongo da gaztelaniaz, bai, bai, bai. ezta? Jarri zasut eta bada daukagun entzutia aurreneko partea, txaranga moduko bat entzengo dago. A ber, a ber. Venga. Bueno, bai. Bai, txaranga da ezta? Bai. Aurrena txarangan hankak basniostia ikusten, ezta? Hemendi bai. gutxira ez naiz ari baino ikusiko dira txarangakoki kiden aurpegiak. Eta zeak? Bai. Baldakizu zein dian hoiek. Ez bastikabeentz, bai. Hor 5 daude, Okrespana, bai, lau dira, bestela. Goofy, Mickey eta compañía. Es, es, es, es, es, es, es. Aurpegiak keuste hitu ez daun institutu ez hautuko, baina garaiardan oso ez daun azian. Bata da Göring. Bestea da Göbels. Bai. bai. Propaganda ministroa. Bai. Hor da. Bestea da Hirohito. Japoniako emperadorea Eta bestia Mussolini da Italiako dictadorea Hori da Laguiek txaranga jotzen nahi dia Dana ez esbastikaz eta nazien e, simbologiaz beteta Eta momentu Joaquin batean Bueno hori ya aurrera goda gota hori eztegu jarriko Esnatuko dute Donald Atea Bea si ezteiten nahi da Eta txarangak esnatu ingo dut Donald Ateak jaikita lehen ingo gauza Zesandu du Hitler. Hitler Hori guztia ez da Hitler genaldeko dokumentala Baizteik eta Hitleren kontrako Esaten unbanik Dokumentala hain zuzen ere Salatzeko ango egoera eta e, nazien garaian Alemanian zen nolako burujateak egiten zian eta nola ematenzan jendea bere zehar da. Baino eh pertsonaia asko erabilizituzten nazien aurkako propaganda den, eh Donald atesan den Mickey Mouse eta gero Walt Disneytik kanpo eh Bugs Bunny, Popeye ere bai eta askota askota askota asko. Aha. Arigarria, ezta? Donald atea Hyde Hitler esaten intzudia, ezta? Bai, bai. Bueno, Beste marrazki bizi ditun batzuk ere. Bai, eta urtegut hoanguak e, nahiko naiko ez? Bai, orain gaur egungo egoerara etorriko oh, gea. Eta entzungo dugu sarrera eta sarrera entzutearekin bat eh, ba, family horia. Bai, family hori honen pasadiz 8 batzuk kontatu ikizki zure. Bueno, Bart, Lisa, Maggie, Homer, mm, Mars... Eh, ¿so? Va, ahí va, ahí va, ¿Familia o adivines? Eh, polit ¿Politico, atletico, etcétera? Eh, se no lo cojo era va. y que yo, Demokraten joera eku eh? Republikarrak ez? Alderdi demokrataren esan direzu! Bai bai bai, bai, bai. bai, bai, bai. Bueno, de, alderdi demokrata, oda, bai. republikan noen kutsua no, igual izatezkiotan bat da, eh, Flanders ez, eh? pixkat erligiozola <laughs> dena <soalena>, ez. Eh? <laughs> Justo sabatzeko ez da, bai, minera. bai. Eta nik entzuna dut Martin, Simpsonak diela Amerikako gizarteri egin dion eh, kritika mat guren ninek Bai, bai, pixkat bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eee, eh, asira baten bintzat bai, bai. eh, e, hori zan, asmoa Baina gero gainera, kapitulo jakin batzuetan kritika bortitzak egin ditu, eh? Eee, eh, zer du ze irakur daitekeen homerren belarria, eh? Edo ze ikusten? Zer da bat? Ez ez, zauda anekdota bat Ez, ez dakit, ez dakit MG MG? Matt Groening Ah, ez ikusi egin... homerrek Mari Garment zala ikusten nun? Edo, marika <laughs> Zufa. Zul... <laughs> Iku sí. Ah, hay descuentos, descuentos en Sevato. Pero tu or intermitente no quedó. ¿Vale? Estela, ¿Vale? uh -huh. era de acá. Ilia eta G eta Masloni. Bai. ¿Vale? Ajá. Eh, política Athletic, eh, eh, con Hombre, li sa kendutaes. Es, ¿Vale? <laughs> es nikuste gut eh oi dela, Kritika bat, energia nuklearari, ba. hain zuzen, homerrek lan egiten duelako, eta homerrek ez duelako ez errek Hori da, hori da, hori da, bueno, badabalakizu Fukushimako krisin nuklearra ba. egontzan e, e, garaian, Europako einba, e, estatu batzuetan debekatu egin zituztela Bai, ez, ez e, e, Simpson familiaren zehambarrazki baizik ba eta nuklearra agertzen ziren atalak. Ara? Bai. Eh, jendearengan edo nuklearen kontrako joera edo eh, En fin, en fin. Gero bestelako zentsura kasu ugari, <risa> eh, jasan dute Simpsonsnek. Adibidez, Argentinaan Juan Domingo Perón, hombre, dictadore ezabezukaten bat zentsuratuta intzuten zuten zenean, eta hau asko gustatuko zaizu, Venezuela lan. Hombre. E, erabaki zuten edo edo ikusi zuten Simpsonsen Marraski Visionetako Telesailau umeentzako kaltegarria zala. Eta kendo egintzuten A bai? Eta hori ez da oso albiste ezea Baina, badakizu, hagin ordez ze jarri zuten Zer Bai Watch Los oye, Vigilantes le! de la Playa Jorio, asko, ume entzat asko da proposagoa Bai, bai, bai, bai, bai Ai, en fin Ai, bueno, Simpsonek, eta South Park Eta estilo hortako telesaliek zentzura asko Eta asko jasandute Eta, bai, zentzanei buruz, beste saio batean Eta zentzura politiko buruz. Ajá, ari buruz Ari gara batez ere bai. Eta Oain, entzungo dugun sintonia honek, askoz urbila ekarriko gaito. Bai? Bai, bueno, entzun, bueno. jatorrizko bertxioan dago eh? Naiz eta guk, segura askik, gaztelaneaz ezagutuko dugun. Are you ready, kids? Ai, ai, captain! I can't hear you! Ai, ai, captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? My fox, where a pig! Absorbent and yellow and porous Not a little nonsense, be something you wish. Bom, bom, Then drop on the deck and flop like a fish. Bom, bom, Ready? Squab square pants. Squab square ezagutuko dugu horrela. listos, chicos? No los escucho ¡Mi capitán estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar Horche eh Surias como se dice eso eh, se dice E me nenes, inclusive salto caia Y que usted eh Da ahí Da ahí Su que Bob Esponja Zerdala España Mariana Edo eramanda Partido Socialista en el Edo Peper en el de qua E Baaaa... F... Ez dakit, ez dakit, ez esta... dakit Zei ikustezu gehiago? Ezker joerakoa, edo eskuin joerakoa mm, argi ikusten? Kit, esk... Tanik esango banizu... Hizo... Pepe kuadra? Baizera Bai? Baizera? Bai, bai... Egitan? Edo Pepe... Alderdira eramaten saiatu dian batzuk Beda, Getafe, Getafe da Madrid linguruan daon hiribat Ze jarri jazzo? Hau da, Baywatch? Baywatch Bae. Auzko sa proposatagoa hautmendat, eh? Dependeen la koen ustez bai. Bueno, Dana, datana mastudia eztoa. Baina kontua da Getafera goaztela eta. I sintonia hauek batuta, eh? PPrena eta Bob Esponjarena, eh, anggo PPren hautagaiak, udala uteskundetarako hautagaiak erabili zuen Bob Esponjaren irudia bere kanpainerako. Bai. Bai, pepe, bai, eta hor dakazu daakaz e, irudia Zein da kontua, etzekala eskubiderik hori e, egiteko eta Bob esponjaren irudiaren eskubidak zituztenek mehatxu egin alkate gai honi eta zantzioten ez, ezin zuela hori erabili Normal. eta erabiltzekotan ba, e, zigorra jaso ezakela eta hor azkenean ez ungeiago erabili Ordun duen ez zait argi gelitu azkenean Bob esponja pepekoa ganeo ez baina argi geratu zait pepekoek nahi zutela bope esponja pepekoa izatea Ja, baina hori ez daitarki geratu, zer da Pokoio, zera, PP-koa? Ba, igual, urdiña Ah, urdiña dalako txikilla dalako, ez? Bai. Ez diolako, gehiago ematen. Bueno, zer gehiago, Martín. Ba, eta, entzun dezakegu oin urreina prestatutako grabazio txiki bat? Elkar ezketa? Bai, entzun gode gu, pelikula baten sarrera, eta zuk asmatu behar dezdu, zein dian? Galia hartua izan da, baina osorik, ez... Erriska txiki batek aurre egiten dio erasotzaileari, erromatar kanpamendu zingularatutako erriska txiki bat. Eta erriska honetan hain zuzen ezagutuko dugu gure gizona, Asterix Gerlaria. Hortxe dugu, Orchedugu, doan unean gehiien atseginduen gauza. Lastre toriko atzara Asterix, mazkaltzeko hemen izango naiz. Kontxo, mm, mm, kontxo, erramatar usai hartzen dut. Hortxe, eh? Hortxe, hortxe. Erramatar usai hartzen Erramatar usai hartzen dut. eta obelisi ikuste geroztu balako joera politikorik? Nik ez. Zuk bai? Nik, nik ez ez dik beste batzuk ere bai. Julio Cesarren... Irudia, bueno, bakizu askotan Asterixen komikietan, ni zertik vale. entzu, ni ezatik aina ez Pepeko sintonia horrendik. Ah, vale. Ah, ya está, ya está. ah vale, vale, vale, Uste no, sabotaje moduko eta. No sabotaje moduko a eta. Asterix eta Obelixen eh, komikietan eta pelikulan eta bar askotan agertzen da Julio Cesar. Julio Cesarren vale. Irudia badaki du zeinetan sen, ze se pertsonatan dago oinarrituta? Ez, ez. Ronald Reaganen Ronald Reagan. Bai. Orun aweke sea asían. Hauet dia Demokratak. Hauet, ah, ez dakit, baina. <laughs> <laughs> Gehiago anti-imperialistak. Eta, hau Euskal Herrian kampaina askotan erabiliut e, asterisen irudia. Ai, eh? Bai, nuklearren kontrako kampainan, e, lemoizko zentral Aha. nuklearren kontrako kampainan. Eta gainera, e, hau bai dela ja e, nere adina e, agerian usten duen datua, garaibatean oso moden egon ziren e, asterisen e, kamiseta batzuk. Eta kamiseta hortan agertzenzen asteris, ezaten Espainiar hauek burutik jota daude. Aha. Ez tezu ez hau zen hori. Ez, nik ez, ez. Ez, ez, ez, ez. Ezea, los payasos tretele da bai, emein hori ez. No, Zulia, Kontuaga eragina oso oso handia izan tzala, eta kantagintzen ere, eragin handia izan zula. Hor badaukagu, lapoia rekorsen abesti baten asiera, bai, bai. eta horre, asiera besteik eztebo ezte entzungo, ikusten da asterisen eragina. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo. No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro ortxe ortxe edabe magikoa etzan indar ematen zuen zerbait ez da que ser o sea el liquido bat baizik burmuña ara ara era que no un diez eso nunca nunca votamos al partido popular alguien círculo gabildata beti sol se que venera <risa> popular rareke jo eh. está aquí zer dauka aun alguien ez allí tarte bat egin beharko diogun hemen eh, seari o eh. taque bai, bai. igual carlos Soraya, eh. bueno entonces luego alguien elkarrizketatxoa Bai. Hau, zailago izango asmatzen. Bai? Euskera zardongo dute, bi pertsonaiak, eta ea asmatzen azun zin dian. Sentitzen dutatzokoa, eh? baina zut mila arri dolarrak irabaztean nahi dago. Badak hitz egito, baina ezin dut inola zeret janaria aztu. Lokartzeko ardia kontatzen hastean, parkume txuleta bihurtzen dira eta ezin dut lorik egin, hiri osoak egingo dit barre amabikiloak ez paditut. Zaila da laguntzari gabear galtzea, joan p Ako engana. Zer da P-a? P-ak, potolo anonimoak esan nahi du, eurek lagunduko dizote. Potolo anonimoak? Bai, ingaile jateko oitura menderatu duten pertsonak dira. P-a, P-a, zein dia? Ez tagitza. Zein dia teakoak, ez? Anonimoak. Ez eh? baino, bi horre berriketan jardun duten ah, bioiek. Ah, Pablo Marmolta eta ah. Pedro Arriketa. Bai, Arriketa rak, ezta? Bai. Eta, zuk badakizu, sí. hauek zentsura jazan zutela. Zentsura? Zentsura, bai. Zabarata bat, Martin. Zergatik, ezkerra bertzeleko militanteak zialako? Ez. Kale borrokaren aldeko mezuak zabotuzituzten lako? Ez. Eh, Mahomoarekin sartuzten lako? Ez. Es. es. Terrorista suchuak zialako? Ez. Ez. Badak izu zergatik? Homoz esfolazianako? Ez, tare, horriburuz urrengo saioan itsegingo dugu. Zergatik izan lintziteken. Netzako da oso oso oso gauza simplea, baina beste batzuentzat oso, oso oso gauza larria da. A Harriketarrak, bi hauek, agerizian hain dela urte asko, dela marka da asko, erretzen! Zigarroak erretzen! Esa. Tabako enpresabatek iragarki bat egin zun, beren irudiekin, bai. eta erretzen abderazien. Eta hori krimen odoltsu eta ankerra zanez, en fin. zentsuratu egintzuten, ez zutelako nahi, harrik rak, erretzearekin lotzerik. En fin, gaur itzein dugu zentsura politikoaz eta joera politikoaz, datorren saioan, urrengo saioan, itzein gode gu, marrazki bizidunen joera sexualez. Adibidez? Adibidez, Doraemon egia da, egia da, Doraemon larru dabilen e, atal bat daola, Egon goda, ez? Eh? Egia da epi eta blas homosexualak direla? Uhum. Egia da eh, laguntasunaz arago zerbait dagoela Bob Esponja eta Patriz artean? Bueno, Patriz eta Bob zert zen, zert guri Euskal Telebistan Dragoi Bolatik? Eta sinchan? Bueno, oiz, oizuk bala gizu dena, Marten. Bai, eh? zergatik zentsuratu zuten Heidi Turkian? Hori guztia urren gozaioan. Zegoen, ja, behandu gabiltza eta postre jumbar bardeo. Vai, ya aguas, perrita, mamamos minutito. Bueno, a postria, a Venga, a postria. Oh, ah, serda, molto longhi. Martín, postria. Bueno, Franceses, Esa tienden bezela de ser. Ah, bai, ozondo, ozondo. Eh? Ben, eh, egun baten landuko dugu obeto izkuntza dingistazuna, eh? ben, sekulako, Ay, eh? sekulako lezioak ematen nahi gata. Dessert. Bueno, Dessert. Monsieur? Eh, Martin Kikioren Txokoan elburetako bat izan da telefono kompainiekin. Arremanak eduskila zeukitzia, eta hor, lorpen bat lortu ezuzzuk, baina Martin nik Kikioren es. Txokotik kanpoa. Nik ez, es. niri esan ziaten. Ah. A ber, nik enpresaz eh, aldatuko nahi zoain? Bai. Eta, bueno, ba, ma, orange kompainia, orange e, bihurtuko naiz, laranja, pepeko koloreko e, korporatiboa hartuko, beti ere, eh? Bai, beti ere, beti ere, berdinaren ba, hueltan. Ha, bueno, ba, kontua da, hori, e, ba, orange pasatu naiz, eta, bueno, atzo tramiteak egiten eta esan zidaten, haizu, fakturas zen edo, gaztaleraz edo euskeraz? Tanei atu izan, ze? Nola? Bai, bai, euskeraz, zuk euskeraz, badakizu ez, eta, bai, badakiz? Eta, eta, eta, eta orduan zerrela eta eta nik bueno arritx, arritxu itzen zaidalako zuek euskeraz aukera hori ema, e, e, ematea eh, zorro batik bizka bat mm -hmm. zorri ontzekoa orduan hau seguraski eh? izan da martinkitxok egin ditun alegin guztien onduri joa ezo eh? so, igual, igual. Igual, igual, igual, igual ekarreko dut faktura bai. zuk, zuk ikusteko Orida. a ber euskeraz ondo idazte duten no edo gaizki jau iap beste pauso bada bino kutxinez bueno. euskeraz emango idate be, beztagizu bat emango diegu bai Bueno, bueno, dana dala, telefono kompainiak alde batea utzi ditugu, sekulako lorpenak lortu ditugu, ekta posible euskera esantzun bateak <laughs> eta bar, eta beste sektore batean zentratuko, gehas, ah, bai. e, guk batailak altzen ditugu, baina gerra inoizez. Gerra inoizez. Orduan, e, gure e, bolada hontan, gure elguruetako bat izango da, jatetxeen menuak euskeratzea. Eta ah, jatetxera jatetxetara jaten garenean, euskeraz atendituak izatea. Bai, e, e, noa, Deitu zuho, zeo... Deituet jatetxe batea, ez dut izena esan nahi. Ah, Bai, baina ez para, eta gaina e, izena ez e, e, entzuteko e, biti bat sartuet. Ah, bai, Ordun, e, zer Hor badago krabazio bat sarrera jartzen duna, ez da? E, bai. Bai, e, entzungo dugu sarrera, ez dut, asira batena sarrerak ez arteko zearik emango, eh? baina e, girotzeko izangoa Benga. Bota. Haixo, e, behida, e, mahi bat errezik nahi egitek afaltzeko? Bale, itxek izi bat, eh? Betko Larun bateako. Eta zen lagun izango zaten? Ba, izango gea lau lagun. Bale, nore nizenean egin guduta reserva? Ba, izena, bueno, reserva e, martinen izenen, martin. Bueno, hori bueno, normal normala da, ¿está? Hombre, no, normala da, eh, eh mengo jate txibatea de eta euskera zaintzea, vale, bai. Vale, lorpen bada, ¿está? Bueno, lorpena o se osé lógico a behar Bai, bai, lógico hizo normala está esa demanda. Bueno, zein da kontua. Normalen erreserba egiterakoan, hor bukatzen dela deia ta kito, gero joko faltzera eta kito, ¿está? Baina, eta horrentxe dator kontua. Lortu nahi baldin badegu. Jatetxe horretan kamarero euskaldunek atenditzea ah. eta menua euskaraz e, eukitzea beste zerbait egin behar. Horia zailago da. Zukze uste duzu, jatetxe hontan nik lortu nula hori, konpromiso hori? Zer zen ganozen loke, baietz? Nik uste dut bermatua eun beharko litzateke hori. Bermatua, baina euskalo, euskalo. Ba, ez dute esango lortu edo ez, baina esango dut erabili degula Rudolf Arresen trikimailua. Bai, e, barkatu, eh? e, entzun gudu? Bai, barkatu, entzun aurretik gauzatxo bat. Eee... En zu tia parte Juli gantalde batek eh du bere oioekin, xaloekin edo eh, lorpen edo ez lorpen ah, eh, eh, eh bakoitzena Juli gantalde bere. Esto eh, bai bai, intzongo degu bueno, ikusiko bueno. ikusik goizarren. Ba, izenna, bueno, reserva eh, Martinen izenen, Martin. ¿Qué dices, eh? ¿Pero ma carte? Chin bat nahi jakin. Sa, sa. zuen eh, kamareruak euskaldunak dira? Bai, gaiak bai. EUSKERAZ <totipos> MENUA ERE EUSKERAZ DAKAZU ba, E? BA GUSTED, EZ EZ, KASTEIA NAZ DAO KAGULA BADAKAZU KOMPROBATZIAM EZ EZ? BAINIA TARTAGONA EZU JAKEN BAI DA ESKE GURETZAT, NERETZAT ETA NEREN LAUNENTZAT OSO IMPORTANTIA DA HORI <totipos> Eta da kaso bidatzean esedaz? Eta egin Bai, hemen nago, bai. Aizu, eh, bidatu dugu ze izkuntzatan dagoen? Da, ikasteia noaz dakago. Eta orduan, ez da euskeraz? Eta soña, zertarako nahi dezu euskeraz. Dende kulatzen dute hau? Merrotza en salsa berbe, solomillo konfitago kon patatas, sopa de pescado... RUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU <muger> Beida, <sniff> <phidistles> ezke... Es que ezta... Euskira zeskatzea ezta kapritxoa. Zupanak hizo zein Rudolf Arres. OI HOMO! Rudolf Arres? Ba... Ez daina... Zip bat alburrek. Ezke... Kontua... Hori oso importantia dela. Mira, da, Rudolf Arres hau... Da... izkuntzalari oso ospetsua... <u plus poetry> <tur heritage> eta haida haiten euskerari buruzko ikerketa importante bat. Beida, esan nahi dizut, arrez jauna linguista dala. Eta euskerari buruzko estudio batzukiten nahi dala. Aida aztertzen euskera nonda nola erabiltzen da, da olako gauzak. Kontua da, larun baten afaltzeat di juan hoietako bat, bea dala. Eta gu aigea erakuzten euskera toki hoietan erabiltzen dela, ba, erabiltzen dala dibidez, ba, ikastolan, televiztan, karreterako karteletan, eta, arrez jaunau, oso importantia da Europan, zera, e Europar bat asunean, hau da, Unión European, zukulertzeko, eta ikusten badu, Euskera asko erabiltzen dala, ba, oso pertsona importantia danez, presio eindezak Europan, Euskal Herriera subbentzio kello ekartzeko. Labur bilus, zenbat eta kauzak kello ikusi Euskeraz, hor da inpresio hobia emango diogu, Ta ordun, diru gehi lortu. Ah, bai, bai, bai. Bai, bai, eske, hori eh? oso importantia da, oso pertsona importantea da. Ordun, badakazu e menua euskaraz hartzeko modurik? Bai, ez da dit, ni causo sendo causo lar, arte igualeingen, orok. Bida, eh, eske horrek ez bale jo, seguru jakin nahi deo. Beste ez ezgea jongo zuen jatetxera txera, eta beste batea jongo geha. Garton, jakin nahi dugu seguru menua euskiraz de hongo edo ez. Hain importatia da, ingo deo, lagain ingo deo. Hori <risa> bai, zure kartako zerbait taskatuko ez, zure ezta? Ezkiraz eguneroko menua jatea eta ez ezta? Enbeste rollo menua euskiraz jarteko ez da, zure bagokai bat eskatuko ez? Eh? Ez, ez, ez, ez, ez, ez ikeskatuko, eh? Gaztu gugu izango da. No le mango diogu ba Rudolph Arresi bokadilo bat? <risa> <risa> ez, ez, ez. E, beida, e, nahi nuke jakin gainera, ea gure maila aten ituko duten hogekene euskaldunak izango dian. Kamarero euskaldunak izango dian, alegi ja. Bai, gondorina iba bai, euskaldunak bai, noletuko ean hori, eh? Garnak euskaldunak zehaz de hor Bai, bai, bai y honoratican. Vale, por eh, loa vale, eh, va a las 8:00 de la tarde. Vale, igual bakio 5 de 1, vesperan deituko dizut dana ondo dago la confirmatzeko, ¿vale? Vale, va. Bueno, escarik asko, eh. Venga, <risa> ayo. ayo. Por 6 de julio gantaldea, Martín. Julio gantaldea. Por <risa> 6 en verdad. Day 2. Eta eskatu, menua euskiraz jartzeko Eta kamareroak euskaldunak eh, Bueno, atenditzeko kamareroak euskaldunak izateko Eta esaten bali maizu ezet, esan Kumpartezula, Rudolf, Rudolf Arresekin Hori oso importantea da la lingüistarena eta kontatu <risa> Eta hori, fijo, fijo Zera jarriko digula, euskiraz Gakine jarriko dute, Rudolf Arrezt zeinengatikan Euskaldunak Bakar bakarrik espero dut, jatetxeko Pertsona honek, eh, grabazio hau Ez aitzia eta eh, gero salaketaik ez sartzia Bueno, <risa> <risa> bueno Martin gaur luzze tzaibus, Guzze, ba? luz Jo, yartzun irratia Martín Giloren chokoa longi. <risa> Ordu eta 5 minutu ja batean. Bueno, bueno, bueno, bueno. En fin. Ora te gaude gabe Bueno, agur teingo debia, ez? Beharko, ez? Bai. Venga. Venga. A bestiaren sarrerarekin. Venga. Agur izango Razzpepito Dago, ¿eh? ¿Se ha besti jarrigen un guk a yo bimilleta maikana azkena, azkena jarrigen oh, <risa> un euchi oh, no, no, e, e baristo cabez tu, ah el apoyo a récord se a veces la haría cabez ba, a besti orren beste perchiva da tiricheta por oche cabezten <risa> tu ten, ah ¡Ey, Santi, tu la yate, go! <nao>. ¡Acabo, chorizo, <risa> ah! <risa> <risa> ¡Azken, chorizo, pamplona! ¡Vai! Bueno, Martín Esquerri Casco Esquerri Casco emendic eh, bereziki augur bero bat, eh, Petra Lekuona Fundazioko eh, adi, adinduei, eh, adin nagusiko hoiei badaki delako eh entzuten dutela Oihartzun Irratia, beti euskarazko irratiaren entzuten dituztelako eta asko estimatzen dutelako hemen jartzen duten musika be bai, Hori ere bidaliztiaten mezua ta? Ah bai, hemen. Eh, zesu, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ze, bai. Martin Kiñoia. Bai, jo. Ultra batzukala! Bai, bai, bai. Bueno, gero esantziaten bai eta... ...bazotan Hoyartzu niratuko musikarekin... ...aztoratu egiten diala. Ha, gara, gero... ...ango edatea eduak eta... ...ausitepego eta, bai, bai, eta, eta... ...bai, bai... Hori esantziaten da hori, eh? Ba, esantizu. Bueno, zure esaldi famatu esan maretzu? Bai, bai, bai... bai. ...takero berriz ere, joe, eh... Oain, ...grupiekin autografoak sinatzeratabar. Ja. Bueno, hau izan da eh, guztiak gaurkoz... ...hoyartzu Martin Martinkicho.